Välkommen till ännu ett program. Vi hörde Arthur Eriksson i sången "O, vad jorden nu är skön. Det blir som ett riktigt försommarprogram den här gången. Förra programmet, förra veckan så avslutade vi läsningen av min nya bok Odslöjd så är det den här veckans program och nästa veckas program och sen blir det sommarlov för min del. Jag brukar ta ledigt juni, juli och augusti från programmet. Men i början på september kommer vi igång igen sen. Men alltså den här veckan och nästa vecka så kommer toner och tankar precis som vanligt. Här fortsätter Arthur Eriksson med ytterligare någon och sjunger Blommande sköna dalar. Här får du höra ett prosastycke jag skrev för några dagar sedan. Ja, det var den 14 maj. Mellan hägg och siren. Mellan hägg och syren. Prosastycke av Ingvar Holmberg, 14 maj 2019. Nu är den bästa tiden på året för mig som inte lider av de allergier som är ett gissel för så många. I nyheterna i tv kväll hörde jag också att omkring 10% av våra hundar också lider av allergier under pollensäsongen. Igår och idag har jag gått i ett härligt välbefinnande. Det handlar om glädjen att hålla sångstund för gamla människor på ett äldreboende. Att efter det få en härlig strömningslunch hemma med gott potatismos och andra tillbehör. Att sen få gå i skön temperatur på golfbanan med golfkompisen. Få njuta över ganska många lyckade slag och stöna över en del obegripliga missar. På ett hål, som man kallar de olika banorna på golfbanan, slog jag direkt två bollar efter varann i diket framför mig. Jag hade lite tidigare spannat in massor av fina gullvivor en bit bort, så jag hoppade över spelet på det där hålet och gick bort och plockade en bukett gullvivor istället. Med lite vatten och fuktat papper höll de sig bra liggande i min tomma smörgåsburk tills jag kom hem en dryg timma senare. På ett ställe på banan är det så här års massor av styrmors och mandelblom på det magra jordlagret på Urberget. Jag övertalade min medspelare att fotografera mig liggande bland blommorna. Sådana enkla nöjen får jag oerhört tillfredsställelse av. Idag har jag cyklat ner på stan fram och tillbaka till den vanliga bönesamlingen i kyrkan. På tillbakavägen plockade jag min ukulele ur fodralet och stod en halvtimme vid hörsalsparken och spårvagnshållplatserna vid Drottninggatan. Det blev premiär för året med lite blandade Jesusånger för människor i olika åldrar som passerade eller väntade på spårvagnen. Ett par välkända önskesånger kunde jag också sjunga på uppmaning. Och att få växla några ord med både bekanta och okända, det är ju så härligt. På eftermiddagen tog min fru och jag vår runda och promenerade runt vårt område och njöt av syrenerna som just håller på att sluta ordentligt. Och häggarna med sina tusentals blomklasar känner man ibland doften av innan man ens får syn på dem. Vid garaget nästan hemma vid hyreshuset igen står hägg och syren tillsammans och jag gick försiktigt fram dit mellan ogräs och låga nässlor. Mellan hägg och syren är ju uttrycket vi har efter den förståndige och naturälskande skomakaren som vid den här tiden hängde upp en skylt på sin stängda verkstadsdörr, stängt mellan hägg och syren. Jag skriver i min dikt, man borde inte vara inomhus, så här. Skomakaren som höll stängt mellan hägg och syren var en klok man, men den semestern kan ibland bli lite väl kort, bara några dagar eller nästan bara en kafferast. Gissa om jag njöt av att rent fysiskt befinna mig mellan hägg. Syrian. again. <laughs> Efter prosastycket så hörde vi källöna och kör sjunga så njutbart När den sköna maj sippor kommit. En lång titel på en kort sång. Och nu vill jag läsa tre försommardikter för dig som passar så bra just den här veckan och den här tiden, den här våren. Tre försommardikter av Ingvar Holmberg Oxlannas tid och Oxlannas stad Aldrig förr har jag upplevt Oxlannas tid som i år och här. Långa rader av träd alldeles översollade av vitt. I ganska många år har jag haft ögon känsliga för grönt och lyckliga över björkar, bokar och ekar. Och så de gröna häggarna, syrenerna, oxlarna, rönnarna och kastanjerna med vitt, lila och vitt igen. Också i Vetlanda och andra städer njöt jag av oxlarna här och där. Men i år... Och här i Norrköping är det som om oxlarna har tagit över stan. Oxelkongress överallt. Vi har alltid haft stadsdelen Oxelbergen, men just nu får vi nog säga att vi bor i Oxelstaden. Visst njuter jag av sirenerna också. Deras färg och doft kommer i fatt mig på cykeln och kastanjernas vita ljusstakar lyser i den sena skymningen. Varje träd en levande katedral. Men just nu är det Oxlarnas tid och Oxlarnas stad. Försommarens färger Försommarens färger är för mig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 Och de här tre dikterna skrevs 2017. Thank <laughs> you. Och efter dikterna hörde vi Eva Vedin sjunga all den skönhet jorden bär. Jag visste det fantastiskt den här tiden. Jag är ju alldeles i henryckning över våren och försommaren. Och som du hörde när jag läste medan Hegosiren för dig, så eh, slipper jag ju det här med allergin, med pollen och så vidare som är så besvärligt för så många människor som kanske inte orkar njuta av den här vackra tiden just därför att de har så mycket besvär. Men hoppas att du, min kära lyssnare, kan njuta. Förra året så skrev jag ett stycke som jag kallar för lovsångsseende. Och jag tycker att det är värt att lyssna på det stycket. Så nu läser jag det för dig här. Lovsångsseende. Ett prosastycke av Ingvar Hornberg. Denna morgon i flödande sol över skälevadsfjärden, här in till goda vänners hus och tomt i det vackra ångemaland, tycker jag mig har upptäckt en ny form av lovsång och tillbedjan till Gud lovsångsseende och att lovsångstitta Ganska ofta trallar jag än idag på den bibelvisa vi sjöng i mina tidiga tonår när jag ser din himmel, dina fingerars verk månen och stjärnorna som du berättar vad är då en människa att du tänker på henne och vårdar henne väl? Det är ord ur åttonde salmen i Saltaren i Bibeln. När du och jag ser med tacksamhet och glädje på allt det fantastiska omkring oss i sommaren och denna anblick blir en glädje och hänförelse och tacksamhet och tillbedan till Gud, då är det lovsångsseende. Likaså när jag ser mina goda vänner G och S möta två irakiska unga män som plötsligt dyker upp mitt i måltiden, och de självklart ger dem en plats vid bordet, och möter dem med den kärlek som gör att flera yngre nyanlända män från olika länder kallar dem mamma och pappa. Då lovsångstittar jag. Och för ett par dagar sen, då vi var i Umeå-trakten på kafemöten och besökte vännerna E och L och fick festmat hos dem. Då ägnade jag mig på nytt åt lovsångsseende. Både när deras fem biologiska barn fanns hemma och nu ganska många år senare så är de familjehemsföräldrar åt 17 åringen, de haft från två veckors ålder och unge tonårspojken med flera grava handikapp och den sjuåriga flickan som behöver tygga föräldrar. Nu ska jag utveckla hur jag kom på att lovsångseende och att lovsångstitta förmodligen är helt bibelenligt. För ett par dagar sen började jag om min gammaltestamentliga läsning i Bibeln från början, det vill säga första Moseboken med skapelsen av världen och de första människorna. Och i morse efter en stund ensam med kaffemuggen och lite tunnbröd med ost och utsikt över fjärden där jag tog ett litet dopp igår kväll efter bastubad i vedeldad bastu vid sjökanten eller elvkanten som det också är då läste jag bland annat i första mosebok nionde kapitlet, om hur Gud berättade för noa om regnbågens förbundstecken, att Gud aldrig mer ska dränka världen i vatten, hur syndiga vi människor än är. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. När regnbågen syns i skyn. Ja, men vad då? Gud ser väl regnbågen hela tiden? Han kan väl tapetera med regnbågen i sin tronsal i himlen om han vill. Plötsligt har jag insett att Gud ser genom våra ögon, förutom att han är allseende förstås. När vi ser med förundran och hänförelse och tacksamhet på skapelsen omkring oss och under våra människors kärleksgärningar, då blir Gud ärad och prisad genom vårt lovsångsseende. Vårt tittande är ju sällan neutralt och allt för ofta kritiskt och missnöjt och negativt. Då vill nog Gud helst blunda och inte se genom våra ögon. Jag älskar lovsång i olika sånger och hymner och musik. Och ord och skapande verksamhet och formgivning och vackra handlingar. Jag vill vara en tacksam och lovsjungande människa. Från och med idag vill jag också medvetet fortsätta med lovsångsseende. Och jag ska lovsångstitta en hel massa idag. Skrivet den 25 maj 2018. Nu ska vi höra Bonnie Bryngelsson sjunga om Guds skapelse och jag tror på underverk. Skapelse är vittne Om hans makt är smått och stort Till vart vi vänder oss vi ser Det under som han gjort Ja, jag tror på underverk Jag sett vad Gud för. Alla blir fri och löst från sina band. Ja, jag tror på underverk På makten i Guds hand Jag kan inte tvivla på hans makt Den är ju uppenbar Och alla människor borde se Vad mäktig Gud vill Den 18 april i år så pratade jag med en av våra lite äldre medlemmar i Pingstkyrkan, Siv Jonsson. Som liksom jag bor i Vidbergen fast hon bor på Gråbergsgatan rätt så nära vårt Vrinnevi sjukhus. Jag har blivit lite mer bekant med henne på senare år hon är bland annat en oerhörd naturälskare Så jag tycker att intervjun som jag gjorde med henne för någon månad sedan, den passar så bra att spela nu också. Vi hör på den. Jag sitter hos Siv Jonsson på Gråbergsgatan i Villbergen, ganska nära sjukhuset. Och... Vi är bekanta för vi är med i samma kyrka Och Siv är en spännande och intressant person Du har fyllt 80 Siv, stämmer det eller? 85 85 till och med mm. Mm. Det finns ju en liten konstig men lite rolig historia Kring när du döptes som barn Att dina föräldrar... De sa ett namn och prästen sa ett annat. Berätta det där, det tycker jag är så små ja, det var Pappa var faktiskt inte med. Nej. Men eh, prästen kom hem då, dit vi bodde. Och, eh, då så, och jag skulle döpas och säger: Fråga prästen, vad ska hon heta? Eh, hon ska heta Sib Astrid som mamma. Mm. Uh, och vad jag har hört berättas För nu säger man inte så där Som han gjorde Eller också jag hör, Har du berättats fel Jag vet inte Då säger prästen Jag döper dig till Sive Astrid uh, Nej så mamma Hon ska heta Sive Astrid Jag döper dig till Sive Astrid Säger han i alla fall så blev det. Och så står det i dina offentliga papper än idag kanske? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja det var ju konstigt. Eh, men du blev döpt så som vi pingstvänner gör det också som troende mm. senare. Och när, hur gammal var du då då? Eh, jag skulle till att fylla 19 år Ja. strax. Det var en nyårsafton och sen... Fyllde ju jag i januari. Var dina föräldrar varmt troende, eller vad var det som gjorde att du kom in i den personliga tron? Alltså, ja, det blev ju i Fossilandstiftet. Sen kom ju jag med. Ja. ut i Östra husby. Så ni bodde där ute? Ja, det gjorde mm. vi. Mm. Och när kom du med i pingstförsamlingen då? Ja, det var ju med det här dopet. Ja. För att... Det, jag kom ju med i fosterlandsstiftelsen och blev avgjord kristen där. Ja. Men... Eh, ja, det kom jag med. <laughs> var, var det pingstgruppen i Östra Husby? Det finns ju en pingstgrupp i det som kallades... Eh, Eh, Höckersta också för i världen det heter Östra Ny nu Ja men det var ju Östra där var ju själv och det Östra var Husby. nere vid Mariksbergsvägen ja. hade de sitt kapell ja, men där var vi aldrig med, Nej. däremot för det fanns ju eh, två evanelis på den tiden när jag var barn, som hette Hanna och Rut Fredriksson de ja. var kötsliga systrar också, eh, de gick, ur, åkte ju omkring och knackade urs förstås då. Mm. och eh, sen hade de ordna möten i bygdegården mm. nära där vi bodde då. och där gick man ju förstås också. Mm. Hur länge har du bott i själva Norrköping? Oj, eh, i omgångar har ja. det varit. ja. Mm. Eh, men nu har du Jag har ju bott här i 51 år. Oj då, det är ja. länge, ja. Mm. Ja, ja. Man kan säga att du har eh, två stora intressen som man märker direkt man träffar dig. Och det ett, första är tron på Jesus och kärleken till församlingen. Och det andra är kärleken till naturen och till blommor och det som växer. Ja. Eh, hur har du haft det ända sedan du var liten, det här Nej. med blommor och så? Nej, det har jag inte. Det, det, det kom så småningom sen, ja. som vuxen, som ung, kom det ju lite undan ja. för undan. för att eh, du, har ju, du har ju ett par rabatter utanför huset här där du bor som du sköter om och mm. eh, där kan man se till och med backsippa stora härliga klockor som växer, ja. Mm. Ja, de har ju varit så eh, snälla eh, HSB då, där vi är, mm. som eh, föreningen. Mm. Och eh, mm. de har ju tagit bort buskar här nedan för min balkongräck då. För att du skulle kunna billa Ja, blommor. just ja, för det, det ja. De har tagit några bu buskar också på den andra rabatten, bara några stycken ja. Mm. Så det är insatslägenheter i det här ja, huset ja. Det är det. Ja, just det. Vad är din favoritblomma? Eller finns det många? <laughs> väldigt många <laughs> Jag kan säga att jag är tokig blommer det mesta ja, ja. Ja. Jag är ju väldigt förtjust i Magnolia Och jag blev överlycklig när jag har upptäckt de här åren Jag bott i Norrköping nu, att det finns så fina magnolier både i Svömsparken och uppe på Södra Promenaden i den där stora villan som är där. Mm. Och när jag sa det, åh magnolierna är min favorit, då sa du, ja men japanska körsbär då sa du. <laughs> <laughs> ja, det är ju... De är ju en kort tid men visst är de tjusiga. Ja, det är de verkligen. Mm. Men de där vilda också. Jag har ju varit mycket i skog och mark. Ja, ja. Mm. Uppe i fjällen har jag varit också. Jaha, mm. ja. Och det är en annan flora där mycket. Ja, mm. Och en del där är orkidéer. Det också. finns också, ja. ja, ja. ja. Speciellt på Padjelanta-vägen. Eller Padjelanta... Vad säger man? Eh, Leden kanske. Ja. Eh, Leden. Där är det ju... Eh, mycket årsidéer. Har du vandrat mycket upp i Norrland i fjällen? Jag börjar ju sent egentligen. Ja, men ja. jag har varit med i grupp då. Ja. Det börjar faktiskt med att NT Öde, som det hette på den ja. tiden, hade ute i Vrinnevedskogen lite motion och lite gymnastik. Nej, så var det inte. Det börjar ute i Lindö. Ja. ja. Och då åkte jag ut där och oj, oj oj jag fick vara i lägsta gruppen och gick så sakta. Och jag undrar vad ledaren sa där för då säger jag, tänk att få komma till fjällen och vandra. Och jag hade så dålig kondition men den tränar jag ju upp. Mm, mm. Mm. Så, så, så ni gjorde, de ordnade en gruppresa upp till fjällen. Nej det fick jag ta via... Man kunde på resebyrå och så ja. kunde man ju hämta broschyrer ja, och, ja. och, och så häng, anmälde man sig där. Mm. Mm. Du och jag, vi går ju gärna på bönemöte i Pingskyrkan på vardagarna. Eh, du har levt i många år och varit en kristen i många år. Finns det något eller några bönesvar som... Du kommer att tänka på som du tycker att du kan berätta. Det skulle vara spännande att höra. Ja, eh, det är ju så att eh, för över 50 år sedan så, så blev det en skilsmässa. Ha. Och jag hade tre små barn. Vi bodde i villa ute i Eksund. Och jag hade varit hemma förut. Så det var ju en knepig grej det här. Att eh, ja, vart skulle vi ta vägen? Det är ju bostadsbrist nu, men då, det var det då också. Ja, ja. Eh, och så, vad skulle det bli då? jag med mitt yrke och så har tre barn. Eh, nu var ett år när jag blev ensam. Jag hade som ett sånt fint stöd Henry och Rut Karlsson ute i oh, Han var ju pastor. Pass. Det var ju utpost på den tiden. Jag hade ju så fin kontakt med vi var vänner. Och jag fick ju ty med till dem. Alltså, det var ju min räddning faktiskt. Och då sa eh, Henry vid ett tillfälle när vi pratade i telefon... Att. Äh, äh, ja, det förstår så han. Jesus. Som har äh, nycklarna till döden och dödsriket. Det är klart att han har nyckelt i en lägenhet åt dig. Vad en jag nu? Mm. 80, 30, äh, 51 år. Mm. Det var väl kanske så mera på <går> den tiden också att. Äh, det var inte så reglerat med skilsmässor så att man hjälpte så åt, utan du blev vänsam med barnen mer och Ja, det blev vi. Ja. Mm. Det var jättejobbigt. Det var så mycket som man klarade Ja, Så här kunde du ha dina tre barn i det här lägenheten. Mm. Mm. Jag har ju hört: Det var ett härligt bönesvar. Att han som har nycklarna till Döden och Dödsriket har en nyckeltillägenhet hos dig. Det, det var härligt. Det är ju härligt, Bönnis svar. Jag har hört av och till när vi har pratat vid att du har pratat om söndagsskolbarn som du har haft och som du har kontakt med än idag. Var det så att du var lärare i söndagskola eller hur, hur var det? Ja, det började ju i Nyköping när jag tillhörde församlingen där mm. och arbetade på Nyköpings eh, Som jag kom med var ny väldigt... Det var jobbigt i början man mm. tyckte man skulle säga så mycket och komma av sig och så. Men sen... Eh, ja. Sen var ju vi... Ja, det var mycket uppehåll men... Men sen så eh, började jag med mina barn. Eh, det var när jag var gift. Oh. Då hade jag två barn. Eller vi hade två barn. Och eh, då ville jag så fort att Eva var två år fylld. Jag tänkte, nu kan vi nog börja. Och... Eh, då gick vi till missionskyrkan för då bodde vi ute i Torshavag där ute. Mm. Men så flyttade vi... ja, då flytt... sen flyttade vi till Eksund. Och eh, då fanns det ju ingen söndagsskola där, ingen möjlighet. Är Eksund nära Norrköping? Ja, det är åt Linköpings mm. mm. så Så då tog jag tåget på söndagmorgonarna med barna. Och åkte till Sion här. Gamla Sion. Mm. Och eh, efter ett tag så ville... Eh, mina barn hamnade i, i Kerstin Axels klass. Mm. Uh, och då ville hon efter ett tag att jag skulle uh, vara med där också. Mm. Och hjälpa till. Och så kände jag då, ja men här på Birbergen, för då hade vi ju hamnat här. Ja men här på Birbergen finns ju inget sånt. Mm. Så då kontaktade jag Lennart Magnusson först, för jag visste inte vem jag skulle vända mig till. Och då fick jag ju rådet att ha Hasse Lagerqvist. Så de var här, vi samlades några stycken här. Mm. Och så gick och delade ut lappar och startade. Och vad hade ni för lokal? Var ni här hos dig? Nej, vi hade... Det fanns en skola här nere. Ja. Rubinens skola. Ja. Och där fick vi vara till att börja med. Sen när vi flytt, flyttade vi lite i omgångar till olika lokaler. Och det finns skolbarn som känner igen dig än idag? Ja, visst. <laughs> Gör de det? Jag har ju på nära håll några stycken. Ja. Ja. Eller föräldrarna. Mm. Vad ber du om mest när det gäller Norrköping och din familj och så vidare? För att i programmet här, Hallå medmänniska, så bygger du ju mycket på att vi ber. Har du någonting du vill nämna som du tycker är viktigt bönämne för dig? Jo, hur du, menar du då? Där du går i din vardag. Vad är det du brukar be för? Ja, jag har ju vissa personer som ja, har personer alltid som, nämner. Ja, ja. Och då förstås, mina ja, barn, alla ja, de mina, ja, ja. säger man ju ofta. Ja, Ibland räknar jag upp allihopa, ja, för nu har ja. de ju familjer ja, och visst. så. Ja. Eh. Har dina barn inte gått i samma i dina fotspår när det gäller församlingsmedelskap? Jo, men de har tappat tron. De har tappat mm. tron lite Ja, de kanske inte har tappat tron, men de har kommit ifrån det här med att gå Ja, jag vet inte det. Nej, nej. Riktigt. Men, och det är ju tråkigt. Har du något bibelord som du har haft hjälp av under livets gång? Du behöver inte kunna citera det jorda grantet <laughs> Ja, utan... visst har jag det. Ja... Eh, oh. Just nu så kommer det inte upp. Det där kan jag klippa bort den här pausen. Du kan ja. ta det lugnt och bara och bara tänka. Det är efter. ju Hebreerbrevet, Hebre vad heter det? 13:8 Jesus Kristus är densamme. Nej, inte det när. Nej. nej. Jo, men det här, se på Jesus trons högtid och fullkomna. Det är från 12:e kapitlet tror jag. Det är det jag ja. kanske. Se på Jesus trons Hövding, han börjar tron och han är fullkomnare för tron. Det är ju fantastiskt, ja. Mm. Tack Si för en trevlig pratstund. Nu önskar jag dig en fin fortsatt vår. Det var ju sommar i luften idag när du var ute och jag var ute. Och nu växer det så det knakar. Önskar dig gods rika besignelse. Efter samtalet med Siv Jonsson så hörde vi Daniel Wiklund sjunga det var ett underverk. Jag vill gärna när vi har spelat och påminnt så mycket om allt det vackra i skapelsen läsa för dig några nyckelverser i Nya testamentet i Hebrebrevet ifrån första kapitlet så står det så här i början I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jag har spelat härliga sånger om naturen för dig och jag har påminnt om allt det vackra i svensk försommartid. Denna fantastiska värld. Det finns ju så många oerhört intressanta och vackra och spännande naturprogram man kan se på tv nu för tiden där kameran kan visa de mest fantastiska djur och tränga in i djungler och i, eh, i Antarktis och i haven och alla möjliga miljöer och vi kan se så mycket av det som finns i vår värld. Och denna pärla som heter jorden i universum, ett ofantligt universum med galaxer och stjärnor och stjärnsystem ut i det oändliga. Och ändå är det, tror jag, som tror på Bibeln, den här jorden och den här världen som är i Guds största intresse. Den här underbara, vackra planeten skapad så fin för människan, det som är skapelsens krona. Men vi svenskar som ibland Nästan ersätter Gud med naturen. Vi går kanske hellre ut i skogen på söndagen än vi går till kyrkan. Jag tycker man kan göra både och, men jag skulle inte vilja vara utan kyrkan. Men i vilket fall som helst så får inte naturen och skapelsen bli en ersättning för Gud. Och här tycker jag det är så underbart med orden jag läste. Om att Gud satte Jesus som arvinge till allt. Han har skapat universum genom Jesus. Och Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Av allt det sköna och vackra i hela universum så är Jesus det skönaste, det vackraste. Det som är mest värt intresse och kärlek och beundran och tillbedjan. Han som blev en liten människa för vår skull, föddes i Betlehem, levde ett trettiotal år i ringhet här på jorden. Talade om Guds rike, visade kärlek och barmhärtighet, visade Guds rikes kraft och sen... Bar han vår synd, vår sjukdom, vår smärta, vår ångest på korset och han begravdes men han uppstod. Han lever idag. Han finns i himlen. Han har sänt sin helige ande till alla sina troende människor på jorden och han verkar här mitt ibland oss. Han är den skönaste. Honom älskar jag, honom tror jag på, honom vill jag följa hela mitt liv. Låt oss be. Herre, det finns inga ord för att tacka dig, som räcker till för att tacka dig för allt det vackra vi har omkring oss, all rikdom i skapelsen, alla dessa miljoner blommor som vi ser i försommar Sverige. Häggar och rapso, ryskgubbaro, alla dessa fruktträd, rönnarna och oxlarna som just nu blommar, Syrenerna. häggarna som har blommat i flera veckor med alla dessa tusentals miljoner blommor, ja, allt, allt härre. Och i detta fantastiska universum är du Jesus centrum. Dig vill vi prisa. Dig vill vi ära. Amen. Vi avslutar veckans program med Du är underbar. Och det är Dan Jakob som sjunger Till och om Jesus Kristus. Ha det så bra. Vi hörs nästa vecka.